І за справу боліє. Я вас оце хвалила, Тетяні Іванівні. Такий, кажу, уважний слідчий, і справедливий. Вони бігли лікарняним коридором. За малий халат не налазив, кулик накинула його на плечі і зараз, кленучи, притримувала, аби не загубити. Черговий лікар тільки встигав командувати, куди повертати. Коли її привезли? Учора вночі. Чому не повідомили одразу? Чергував новий лікар не в курсі. Які симптоми? Такі самі: блювота пронос, гіперемія слизових, болі в суглобах, часто впадає в непритомний стан. Може говорити: якщо опритомніє, на ліжку важко дихала дієць сестра Король, світлі кучерики. Просякнуті холодним потом, землисте обличчя. Важко постогувала крізь зціплені зуби. Валентино Валентинівно, з прозорого пластикового балона крапля за краплею зникали у вені, хвора кліпнула очима. Що ви її вкололи? Принесли закордонний препарат. Дає відчутний ефект за будь-якого отруєння, але не надовго. Хто приніс? «Вчителька з їхнього ліцею. Якесь дивне ім'я. Зірка? Вона». Король розплющила очі, погляд поволі фокусувався. «Я з прокуратури. Як почуваєтесь?» «Боляче», – розліпила вуста хвора. «Кістки болять, ноги». Вона засовалася під ковдрою і знепритомніла. Від голов лікаря вийшла зірка Симчич, побачила слідчу, сухо привіталася. Що ви тут робите? Зірка елегантності і тут не втрачала. Породний лняний костюм кольору марелюк, довга спідниця і коротенькі до куртасик говорили про гарний смак і гроші. А важкі шкіряні сабо вигідно підкреслювали тендітну жіночність. Кулик знову прикро відчула свою неоковирність. Не спам'ятаю, коли в перукарні була, пофарбуватися б. Вчора здавала в залі кутирі, побачила свої пальці з обгризеними нігтями. Костюм куплений ще на 35-річчя, з плечей не злазить. Дорого обходиться синочок, та ще й цей халат дурнуватий, мені вдалося ідентифікувати отруту. Перед учора фахівців знайшла барбізон, високотоксична сполука родини телуридів», – хапливо сказала Зірка. Занесла висновок токсикологам. Хай би перевірили всіх на барбізон. Аналіз називається Забромбергом. Визирнула сестра, побачила слідчу. Ви коли, Тетяна Іванівна, з прокуратури дзвонить? Зачекайте на мене. Зірка обіперлася на підвіконня, втупилася в лікарняний парк, з якого весна аж пащила. Ніколи не почувалася феміністкою, співчувала тим нещасним, сексуально незабулим, отож хворобливо-енергійним жінкам, які обертали гормональні проблеми на ідеологічні. А втім, деякі їхні постулати розуміла. Розбудовувала своє життя за особистими уявленнями. Тішилася з незалежності. Нікого не обпивала, не об'їдала. Отридцять з гачком похопилася. Життя видається необов'язковим, позбавленим ще вчора значущого сенсу. Зануртувало і збунтувалося неіздійснене материнство. Започувалася Хортицею на стежині, яка жадібно втягує повітря ніздрями, вирізняючи потужні поклики. І це бентежило. Дожилася, щоб ото збісеніти від холодно вічливого прийому команду. Коли приперлася клята дурепа до нього вночі від щезника-токсиколога з розшифровкою отрути, чогось сподівалася? Розповіла й поїхала, а він не затримав. І не залишилося б, але ж він і не пропонував все б кинути і поїхати. Куди? Аби де деконають її діти.